Радо вітаю українській читальній, Нині в кухрі історії продовження містичного роману Івана Дурського Той, що обманює смерть. Частина 4. Розділ 54. Супіння мулатки виводили мене з себе. Шоколадне тіло з шовковою шкірою. Котре я обожнював вночі, не могло аж ніяк розпалити мене сьогодні. Але мене це не переймало. Вона отримала свою платню за ніч, і я піднявся, підійшов до вікна, розтулив штори. З вікна видно Дніпро. Що, що, а вид з борделю був прекрасний? В голові гуділо, сонце різало очі. Шлунок вже кілька днів не бачив нормальної їжі. Здається, сьогоднішній день стає тривожним вісником. Скоро мій організм не витримає і дасть збій. Але я не хотів звідси виходити. Я не хотів повертатися в світ, де перед моїми очима пролітали жахливі картини людських смертей. Я б волів залишитись тут, тільки от мої гроші занадто швидко закінчувалися. Відкрив вікно, закурив. Моладка прокинулась, позіхнула, протерла руками очі, піднялась з ліжка, підійшла до мене і поцілувала в плече. Дивно, повії зазвичай не проявляють таку ніжність. «Це за що?» – здивовано запитав я. За те, що ти вночі був джентльменом, сміхнулася вона. Рідкість в наші дні. Невже? Я дав їй сигарету, але вона відмовилась. Так, чоловіки думають лише про себе, а би б вдовольнити свої інстинкти та своє его. Я промовчав. Вона сама того не відаючи, штрикнула мене в саме серце. І я не пам'ятаю, скільки часу пройшло. Знаю, що ми в чотирьох знайшли житло, як тільки приїхали в Київ. Пам'ятаю, що вийшов на балкон квартири на Троєщині і подзвонив Карині. «Ало?» – в голосі чулось здивування. «Привіт», – тихо сказав я. «Я...» Навіщо ти дзвонив? В неї затремтів голос. Я в Києві приїхав до тебе. Брешеш. Ну, не тільки до тебе. Я виходжу заміж. Вибач, Макс. Пам'ятаю, що повітря кудись зникло. Серце зупинилось. В шлунку стало пусто, наче в пустелі Сахарі. З останніх сил я повільно і чітко вимовив побажання щасливого життя і ввічливо попрощався. Тоді вибив. З хвилину я стояв і курив недопилок від сигарети, не помічаючи, що дим уже не йде. І ось я прокинувся тут, в компанії повії та похмілля. Скільки ночей я провів тут, мені невідомо. Всі дівчата вже віталися зі мною, деколи навіть готували мені та робили каву. Я ж допомагав здоровенному охоронцю на прізвисько Барбос викидати дебуширів. Хоча йому моя допомога не особливо була потрібна. Може повернемось в ліжко? — запропонувала мулатка. Марта все одно ще спить. Марта Точніше, Марта Ігорівна – старенька низька пенсіонерка, була в них застаршу. Колишній бухгалтер гарно реалізувала себе на пенсії. І контролювала все залізною, хоча й старечою рукою. Не знаю, ким точно доводився її барбос, але зубдаю, що точно родич». Все ж пропозицію моєї шоколадної супутниці довелося відхилити. Платити більше не було чим. Потрібно було швидко роздобути грошей. Але це ще встигнеться. «В тебе нема нічого від голови?» – запитав я. «Екстазі?» «Ні, дякую. Тоді немає». Я повністю одягся. Поцілував її в щоку і вийшов з кімнати. Особняк був шикарним. Два поверхи, обставлені антикваріатом, створювали атмосферу, наче ти джентльмен, і в цьому світі від тебе щось залежить. По коридорах снували чоловіки, котрі наспіх одягалися на ходу. Між ними, як сонні мухи, ходили і працівниці закладу. Я вітав їх всіх кивком голови та радісною посмішкою. «Привіт, Макс! Ти в нас вже прописався? Може, наречену серед нас знайшов? Я попрала твій піджак. Кава на кухні!» Я дякував всім і намагався віджартуватись компліментами. Спустився по сходах на кухню. Звідти долинула розмова, говорив Барбос. Його бас наче розтрясав стіни. Говорив він швидко, але щось з контексту я таки вловив. Барбос переконував якусь дівчину. «Подумай, платня хороша, умови ти бачиш, дівчатка хороші, допоможуть, навчать!» Я зайшов в кухню. Лисий охоронець махнув мені рукою, мовляв, присідай. Маленький вуха на великому лисому черепі – Росячі очі. Він постійно червонів і від поту його лиси наблистіла. Він виглядав би більш кумедно, ніж лякаюче, якби наріст під два метри, вага під сто і два кулаки розміром з мою голову кожний. Дівчина, котрий він пропонував роботу, повернулась, глянула на мене. Я застиг з несподіванки. «Привіт, Ліля!» Я не чекав побачити її тут. Вона презирливо зміряла мене поглядом з голови до п'ят. «Ти б себе бачив!» – зневажливо сказала вона. «Виглядаєш просто жалюгідно!» «Я якраз спускався і згадував, наскільки мені не накласти на твою думку», – перерував я. Відносини в нас, м'яко кажучи, накрились, коли вона дізналась про Наталю. «А от те, що я весь цей час був з Кариною», – це були перші її слова за багато днів. На ній все ще була мітка, і вона поволі набирала сили. Вже не так інтенсивно, як перший раз. Але цей раз грозив стати крутіше за попередній. Як спалось, піддражнив мене Барбос. Спав наче малюк. І то добре. Ти пам'ятаєш, скільки вчора випив? Якщо чесно, я не пам'ятаю нічого. Вже кілька днів, признався я. «Ти зник на два тижні, якщо що!» Холодно встряла Ліля. «Тоді як ти мене знайшла, якщо я зник?» «Це вже четвертий бордель в Києві, котрий я обійшла!» «Значить, ти таки не будеш в нас працювати?» Розчарувався Барбос. «Не буду!» Ліля похитала головою. «Я по цього, ідіота!» Я розумію. Охоронець засмутився ще більше. Він тут. Знаю я, що він тут робив, розгнівалась Ліля. Те, що і завжди. Одне на думці лишень. Гей, я ще тут. Я ввірвався в розмову. Що тобі потрібно? Мені? Нічого. Але твій брат тебе шукає. Говорить, є для тебе новини. Чи ти вже знову передумав? Знову тікаєш? Тобі обов'язково бути такою сукою? Холодно запитав я. Вона промовчала, спопиляючи мене поглядом. Іскорки в її очах грозили перетворитись на багаття. Але вона швидко опанувала себе. Що сказати, дівчинка подорослішала? За цей час вона перестала бути тією наївною дівчинкою, як на початку. Тепер це була суміш Наталі і Карини. Гаразд, сказав Барбосу, ми, мабуть, підемо. У мене якраз і відпуск закінчився. Пора би й попрацювати. Ти так ні разу і не розповів, де ти працюєш, кинув навздогін. Та так, сказав по дорозі до виходу. Розгрібаю всіляке лайно. Барбос розреготався. Ліля поспішила за мною. По дорозі я перекинувся поглядом з моєю мулаткою. «Же йдеш?» – поцікавилась вона. «Я ще якось навідаюсь до тебе», – всміхнувся їй. «Буду рада тебе бачити». В неї була просто чарівна посмішка, котра зів'яло як тільки Ліля глянула на неї своїми налитими кров'ю очима. «Кабель!» – не стрималась Ліля. Це вже адресувалось мені. Розділ 55 «Лайно, так?» – запитала мене, коли ми вийшли з будинку. Мабуть, моя відповідь охоронцю борделю не припала їй до душі. «Не придирайся до слів!» «До чого мені ще не придиратись?» Знову розгнівалась вона. «До твоїх вчинків?» «Було б добре!» Я дістав сигарети. Закурив. Дим неприємно різав легені. «Мабуть, пора кидати, а то вже не стягую, або хоча б перерву зробити». Ліля не дала мені поринути в роздуми про мій стан здоров'я. «Знаєш що?» «Іди ти, Макс!» – випалила вона. «Сама йди!» «Ні, це просто нестерпно!» Вона обігнала мене і зацідила мені ляпас. І одразу ж закрилась, очікуючи, що я її вдарю у відповідь. Що купе клона, я пролив на неї укріп. Але я не збирався її бити. «Що?» – оклично глянула на мене. «Вдариш у відповідь? Чи, може, втечеш, щоб я не вдарила тебе ще раз?» І Я мовчав. В мені закипав гнів, але я не хотів давати йому волю. «Яке ця сука має право мене засуджувати? Вона не бачила того, що бачив я». Вона не пройшла через те, через що її я. Вона чекає на поблажливе ставлення. Через те, що на ній висить подих смерті? Ніфіга. Пройдись по столиці. Там таких людей за три хвилини з півсотні набереться. Але я мовчав. Зуби аж скрипіли. Щелепи затислись так міцно, як я тільки міг їх затиснути. А все, щоб не проронити жодного слова. Я мовчки пішов до найближчої станції метро. Ліля крокувала за мною. За весь час ми не обмовились ні єдиним словом. Мені було якраз саме то. Є час думати про те, що робити далі. Мабуть, весілля Карини я вже пропустив. Ну то й нехай. Якщо мені пощастить, то я прийду до брата і почую, що вони вже знайшли нашого психопата. Все, що залишається, це пересвідчитись, що він отримав по заслугах. Далі зніму прокляття з Лілії, з цим все одночасно і складно, і просто просто тому, що ця хвиля, скоріш за все, остання. Складно тому, що цього разу це буде масове стихійне лихо. Все, що мені залишається, – це знайти спосіб, як відвернути це, і по можливості самому не накласти головою. Ми дійшли до станції Славутич. Народу було, як назло, багато. Мені довелось призупинитись, щоб Ліля не відстала від мене. «Навіть не говори до мене», – прошипіла вона, коли я тільки глянув на неї. Києві для мене не існує кращого способу добиратись звідки кудись і найнеприємнішого: десятки тисяч людей під землею, а я бачу смерть практично кожного десятого. Це нагадує мені, як сильно я не люблю Київ. Ми протиснулись в вагон. Сидячих місць, звісно ж, не було, тож довелось схопитись за поручні. Ліля неохоче підсунулась до мене. Навіть не знаю, скільки ми отак простояли мовчки. Я б мовчав до самого приїзду додому. Ліля не витерпіла перша. Чому ти такий гівнюк? тихо запитала вона. Це одне з тих питань, на які я не мав чіткої відповіді. Козлом, мудаком і власником решти. Не найприємніших термінів ти можеш стати лише, якщо образиш її. Вона ж не розуміє, що ти зробив це не думаючи і без бажання зробити їй боляче. Просто не подумав, що завдаєш їй цим ще більшого болю. Ти ж, бляха, не подумав про неї. Не подумав про її почуття, значить гівнюк, безсердечний черствий виродок. А якщо розуміє, то шукає тобі виправдання. Типу, така природа, хто ж винен, що Господь створив нас, чоловіків, такими дебілами. Або чекає, що ти скажеш щось, що вкладеться їй в голову. Що знову ж таки само по собі тяжко. Але ти не кажеш. Ти просто не маєш що сказати, і це робить тебе в її очах ще більшим гівнюком. Все складно. Це було єдине, на що спромігся мій мозок. Вона не розуміла, не хотіла розуміти. Все. Крапка. Її рівень поваги до мене дійшов критично низької межі. Жінки, їм не вгодиш. Можна ж, звісно, признати свою вину, покаятись чи щось на зразок цього. Пояснити, що ти заплутався, але вона однаково не зрозуміє. Вона бачить зовсім інший склад твого мозку, а так, як воно є насправді, їй не до вподоби, для неї це неприйнятний варіант, такий самий, як для мене, признавати свої косяки і визнати свою провину. Значить, що? Правильно, гівнюк. А, може, варто було б з самого початку думати? Від неї аж зимою повіяло. Може, спокійно сказав я, але вже пізно. Тоді чому ти просто все не розповів мені? Як ти це собі уявляєш? Я іронічно всміхнувся. Лілія, я тебе, звісно, полюбив. Правда, не знаю, з якого моменту. І не впевнений, що це не через прокляття. Просто зі мною вже ставалось щось подібне. А, ледь не забув. Я тут трахаю відьму, бо заводити нові знайомства виходить не часто. Та я швидше за все небайдужий до неї. Ще й Карина приїхала, хоче почати все спочатку. А нас багато чого зв'язувало, ми до сих пір любимо одне одного. Чому я не розберусь з цим? Тому що я добровільно взяв на себе відповідальність за тебе. А ще тут приперся мій братик, що вже тягне за собою нові проблеми. А ще скінгхет Едик прокляв весь будинок і створив самому собі ворога у вигляді полтергейста, що ледь не відправив мене з Сашою на той світ. Ще й відправився на той світ завдяки любому братику. Поліція Підозрює мене в смерті однієї шишки. Його дружина хоче мені помститись. Ще й Марко запропонував знайти фанатика-психопата, котрий зараз займається улюбленою справою по моїй вині. Але я тебе все одно люблю. Просто фізично не маю часу розгребти це все за один раз. Плюс тут Карина ще заміж вийшла, а це трішки неприємно. От і я вирішив підняти собі настрій пиякуванням і проведенням часу з повіями. Так тобі нормально буде? Вона не встигла нічого сказати. Голос в поїзді оголосив, що ми проїхали на потрібну станцію. Розділ 56 Стіни в під'їзді були потріскані та пошарпані різними надписами. Наші кроки по сходах залишали сліди, піднімаючи хмари пилу. Ліля не знала, куди я її веду. Вона мовчала. Мабуть, одного погляду на мене достатньо, щоб не питати нічого. Я не був тут десять років, але пам'ятав все, наче це було вчора. Не знаю, чому, але я вирішив, що їй варто це побачити. Людей тут не було давно Будинок в три поверхи все ніяк не могли почати реконструювати Він просто ховався в тіні інших бетонних гігантів Він став привидом Розчинився в столичному мегаполісі І він став, як я, ніким Пошарпані, порізані двері не мали замка Добре, не доведеться вибивати їх Замість цього я просто штовхнув їх і зайшов всередину. Ліля боязко зайшла слідом. Стіни почорніли від язиків полум'я. Крізь вибиті вікна протискались промені сонця. «Для чого ми тут?» – запитала Ліля. Я не відповів. Хвиля спогадів накотилась зовсім несподівано. Я не бачив слідів пожежі. Для мене це житло для бомжів мало велику вагу. Ми прийшли в єдину кімнату, ще більш-менш вціліла. Серце налилось кров'ю при теперішньому вигляді. Тут все почалося, тихо сказав я. Ліля Боязко оглядалась довкола. Вона не розуміла, що почалося. Я поманив її пальцем, показавши на одну зі стін. Вона підійшла ближче. «Макс!» – поволі прочитала вона. «Марк!» Це ми колись залишили. Вона продовжувала читати імена, що йшли нижче. Їх було багато. Я сам не знав приблизну їх кількість. «Ви з братом нашкрябали». Так, я дивився на написи, але не міг їх прочитати. Дихання перехопило, серце стало битися частіше. Тут ми з Марком вирішили почати займатися тим, чим займаємось і досі, пояснив я. Тут народилась ідея змінити цей світ. Тут ми перестали бути тими, ким були. Тут ми стали тими... Що обманюють смерть, закінчила за мене Ліля. Вона перестала боятись. Її погляд змінився. Вона уважно глянула на мене. Просканувала своїм мудрим поглядом. Мені на мить здалося, що вона мене зрозуміла. А може й не здалося. Ми шкрябали імена людей, котрих врятували. Думали, мріяли війти в історію. Ось і збирали докази своїх заслуг. Не думала, що їх так багато. Ліля була шокована. Це не всі. Мої губи скривились в гіркій посмішці. Ми врятували стільки людей. Замість них померли інші. Більше, в рази більше людей. І все через нас. Через наші амбіції. «Марко мені розповідав, коли ти був під лірієм», – перебула вона. «Розповів, як тебе роздирали сумніви. Я знаю, що ти врятував більше, знаю, чим ти ризикував. Ти звалив на себе те, що не міг нести. Він розповів, через що вам довелось проходити у власних видіннях». «Я вірю, що це страшно. Отак вийти з власного тіла і не повернутися». Залишитись в чорно-білому холодному видінні. Це не найстрашніше. Чому ж ти тоді продовжуєш, якщо не віриш, що ви робите правильно? Тому що це те, що я вмію найкраще. Я просто жалів себе, боявся за власну душу, шукав спасіння. Намагався звести рахунки з життям. Я не міг жити з цими видіннями. Вони роз'їдали мене, розривали на частини. В якийсь момент я перестав боротись, здався, не захотів жити так. «І все ж ти тут?» – нагадала Ліля. «І правда. Я все ще тут. Все ще обманюю смерть. Все ще ризикую своїм життям заради інших. Все ще вирішую, кому жити, а кому ні». І я всім серцем захотів повірити Марку. Захотів так само, як він знати, що це не дарма, що так має бути. «Ти ж розумієш, що ти не втечеш від цього!» Ліля взяла мене за руку. Ми так і стояли, тримаючись за руки і дивлячись на увінчену іменами та слідами сажі стіну. «Всюди будуть люди!» Всюди буде гуляти стара з косою, а ти не зможеш проходити повз. Завжди знайдеться людина, котрій ти не піти, Ти не втечеш, тому що тікаєш ти сам від себе. Знаю, погодився з нею, все, що залишається, це вірити, що рано чи пізно вийде врятувати когось без жертв. Я змирився вже, прийняв себе. Досить бігати від всіх навколо. У мене перед очима пролетіла та картина, що я побачив, коли випив Делірі Антон, Геральт, Едик, а за ним всі люди, котрих вже не було в живих. Вони й далі дивились на мене пустими очима. Але ніхто з них ніяк не виказав свого невдоволення. Лише один мені кивав. Як і тоді, коли я прокинувся Старий дід, котрий мене підвіз додому І котрий відмовився від спасіння Він єдиний тоді, хто заступився за мене Він мене тоді вивів з мого безумства От і зараз він ствердо мені кивнув Мовляв, продовжуй, не зважай ні на кого, просто роби З тобою все нормально? Ліля привела мене в реальність. Ти навіть не кліпав. «Все добре», – прошепотів я. «От тепер все добре». Розділ 57 Марко зустрів нас в коридорі чотирьохкімнатної квартири, що ми винаймали. Він був трішки схвильований. «Все добре?» – поцікавилась Ліля. «Так». Він навіть не глянув на неї. Брат, я знаю, як вирішити тимчасові фінансові незручності. Від цього у мене на шиї волосся стало дибки. Досвід спільного існування з братом підказував, що це точно не державна робота, як і не будь-яка офісна з офіційною ставкою та неоподаткованими бонусами в конвертах. Все ж я цього не показував. Нам потрібні гроші. З кухні в коридор вийшов Саша. Ти вже розповів? поцікавився він. Якраз збирався. Марку важко давалось приховувати хвилювання. Це означало одне з двох. Він збирався стрибнути вище голови, або влізти в щось захоплююче, але з поганими наслідками. В випадку провалу. Або два в комплекті. Ті ж яйця лише в профіль. Лише й не кажи, що ти погодився когось обікрасти. Я з недовірою глянув на медвежатника Сашу. Саша бавився з замками, як любляча бабуся з дітьми. Звідси його й тягнуло до нас. Нашого способу життя. Ні, заперечив Марко. Зараз має приїхати Соколовський. Зовсім здурів. Такого я не чекав. Послухай. Ні, випалив я. Ти послухай. Він ледь не відправив нас на той світ. Забув, що він зробив з Геральтом. Зараз все інакше. Марко спробував заспокоїти мене. Ми потрібні йому. Як хто? У мене аж голод зірвався. «Віддослідні кролики? Кинемо жереб? Хто з нас ляже на операційний стіл?» «Йому потрібен делірій», – втрутився Саша. Я глянув на нього так, що він одразу ж замовк. Тоді перевів погляд на Марка. Той терпаливо чекав, доки я заспокоюсь. Лише одна ліля з цікавістю дивилась на нас, чекаючи, що, бодай, хтось їй щось пояснить. «Ти серйозно?» – перепитав Марка. «Давай ти заспокоїшся, а коли він прийде, ми вислухаємо, що він запропонує. Ми не прийняли рішення». Я розпихав їх руками і пішов до себе в кімнату. Антон би в гробу перевернувся, тихо кинув через плече. Вийшов на балкон. Ми жили на десятому поверсі майже в центрі міста. Вид відкрився на дорогу, де в заторах стояло просто безліч машин. Маму твою, ще б з ким домовився. Двері за мною відчинились, і на балкон зайшла Ліля, простягнула мені пачку сигарет, і я поспіхом закурив одну. Хто такий Соколовський? Ліля стала поруч зі мною. І я промовчав. Хотів втягнути і випустити побільше диму з легень. В голові не вкладалось щойно почути. Я дуже хотів, щоб в Марка був якийсь план дій. Соколовський Василь Це ж не було змісту приховувати, з ким ми маємо справу. Доктор медичних наук. Або якось так. Один з кращих спеціалістів – в області психіатрії та психології. Його роботи мають авторитет в усьому світі. Ну, Геральт колись казав, з неприхованою заздрістю, працює в комітеті з надзвичайних явищ. Пам'ятаєш, я розповідав тоді, коли побачив, як Наталія і отець Михайло торгували лицями перед камерами. Так, щось таке пригадую. Лілія напружила свою пам'ять. Спеціальна група людей, що полює на таких, як ти і Марко? Саме так. Він зараз там якась шишка. Не знаю. В Одесі він зацікавився нашою роботою. Він же знищив наукову кар'єру Геральта, в свою чергу призвівши до самогубства того. Велика частина праць Геральта, котра мала пролити світло на багато таких речей, просто втрачена. «Назавжди!» «Для чого йому це?» – не розуміла Ліля. «Поправді, я сам до кінця не знаю його мотивів». Одне відомо точно. Він немало людей звів з розуму або просто відправив на той світ. Робота в нього така. Він цинічний садист і психопат. Гірше того, що ми шукаємо. Але для нас Марком він недосяжний. Та й змісту немає. За ним по нас прийдуть інші, потім ще інші, і так до безкінечності. З ним ми хоча б знаємо, як впоратись. Якщо він такий, як ви говорите, Лілі не розуміла. Що заважало йому відправити вас в дурку, чи того гірше? Він намагається діяти в рамках закону. Та в інтересах держави. Ціль вже не знищити. Ціль – вберегти державу від таких, як ми. Або завербувати і зробити маріонеток. Висвітлювати свою діяльність на показ йому не дадуть власні ж люди. Та й не його, це методи роботи. Йому цікавіше зламати твою психіку. Зламати тебе як особистість. Тільки от біда його в тому, що на мене з Марком, доказів немає. Ті садисти не мають за що нас взяти. От якби ми розхвалювали свої здібності наліво-направо, то вже інша справа. Ліля перетравлювала порцію отриманої інформації. Не варто вірити йому, продовжив я. Він отруїть твій мозок своїми речами. Дарма Марко погодився на зустріч. Бо гірше, що він вас не відпустить просто так. І цього теж. Хоч і не найбільше. Тоді й чого ж? Я викинув недопалок вниз. Не люблю говорити на такі теми. Як ви вже могли помітити, мені важко щось пояснювати. Я той тип людей, котрі не пояснюють природи своїх вчинків, тому що так нам легше. Тому що так ми просто робимо те, що вважаємо за потрібне. Чи те, що хочемо. Ми намагаємось уникати самокопання. Правильні були мої мотиви. Неправильні. Я не знаю. Не хочу знати. Навіть взяти Лілю, котру я намагаюсь врятувати. Я не знаю, чи роблю правильно, але рішення прийняти. Просто грузити свій мозок зайвий раз все ж не варто. А то я до сих пір пам'ятаю, до чого це призводило. «Так чого ж ти боїшся?» – Ліля вивела мене з роздумів. «Того, що він перетворить нас на своїх маріонеток. Того, що він хитріший за нас». Він і виявиться, якщо ви з Марком не поговорите нормально і не дійдете до чогось путнього. І не бреши мені зараз, я не тупа. Я розумію, що хоч ви і працюєте разом, ви ведете свою гру один проти одного. А ми з Сашою розхідний матеріал для вас, як Геральт, Антон, Карина, Наталя, отець Михайло та інші, про кого я не знаю». Як і імена всіх тих людей в тій квартирі. Просто тобі не подобається, коли щось йде не по-твоєму. І тебе це злить. Ти просто придушуєш чиюсь свободу дій. І боїшся ти не Соколовського, а третього гравця у вашій з Марком дуелі. А може дуелі, котра має місце лише в твоїй голові? І я мовчав. Мене розпирало від бажання заткнути її та усвідомленням того, що вона може бути права. Якась маленька частинка мене хотіла пояснити їй все, якось виправдатись. Але пояснення для мене – це синонім виправдання. Того я не став цього робити. «Хочеш виграти?» – продовжила Ліля. «То перестань керуватись своїм гнівом і жалістю до себе самого». Хочеш перемогти Соколовського, то об'єднайся з Марком. Не обіграєш їх, граючи сам за себе. Тому відкинь свою гордість та пихатість. Ти зроби нарешті те, що задумав, а я буду поруч. Хоч ти й козел. Ми подивились одне на одного і усміхнулись. Я збирався щось сказати, але в балконні двері постукав Саша. До нас прийшли гості. Розділ 58. Василь Соколовський помітно постарів за ці роки. Від його сили та молодості залишилась лише тінь. Горда хода пізнала перші ознаки сутулості. Сірий костюм тепер недбало сидів на ньому. Він посивів і почав лисіти. Лице висохло, зморщилось та обзавелось окулярами. Хижий вовк постарів. Та ось-ось мав поступитись місцем більш молодим хижакам. От тільки він цей момент намагався відтягнути. Він прийшов сам. Без своїх головорізів, що мали псевдо-наукове прикриття. Проте я був найбільшим ідіотом на світі, якби недооцінив його. Марк мовчки запросив його в вітальню, щоб переговорити. Чим ближче я до нього підходив, тим холодніше ставало. Він побачив мене та криво всміхнувся. «Привіт, Макс!» Він простягнув мені руку. «Як поживаєш?» Стало дико холодно. Кольори зникли з цього світу. І я вже не тут я лечу духом без плоті в машині швидкої допомоги. я бачу старе бездиханне тіло свого ворога. Бачу, як над ним повисла бригада медиків. Бачу, як на ЕКГ йде рівна лінія. І розумію, що його серце аж ніяк не поспішає качати кров по його організму. Бачу, як лікарі без силу сидять обабіч нього і я розумію, що мого ворога от-от не стане. Прекрасно, Я не зміг стримати посмішку. Глянув на Марка. Той мовчки подав знак, що теж все побачив. Все стало на свої місця. Брат не хотів псувати мені сюрприз. Хотів, щоб я все побачив сам. До речі, Соколовський махнув бік дверей. Привітайтесь з Аліною. Аж тепер я звернув увагу на чорняву дівчину, що тихо стояла в коридорі. Чорний одяг, як в любителів металу та року, десь з далекого 2007-го. Її лице опущене вниз, так що волосся падало на нього, але бліду шкіру я таки роздивився. Щось з нею було явно не так. Щось, що я аж похолов. Всередині. На повію не схожа. Навіщо Соколовський притягнув її з собою? «Привіт!» – недбало махнув їй Марко. Аліна не відповіла. Вона навіть не глянула на нього. Аж тут я зрозумів, що не так. Швидким кроком я пересік кімнату і помчав до неї. Вона хотіла відійти, але вперлась в стіну. Її тіло рухалось мляво, хоч була вона явно молодша за нас всіх. Однією рукою схопив її за плече, іншою – за підборіддя. Очі Аліни дивились на мене, але не бачили. – Чим ти її накачав? – з неприхованою злобою звернувся до Соколовського. – Нічого такого, – спокійно сказав той. – Звичайні транквілізатори. Не переживай, з нею нічого не станеться. Ти з всіма таке робиш. Я відпустив її і направився до нього. Між нами стали Саша і Марко. Тільки з дуже агресивними, спокійно сказав той. Вона небезпечна, Макс, повір. Ми довго її шукали. Це не наша справа, тихо прошепотів Марко. «Пам'ятай, для чого він прийшов!» Я мовчки кивнув. Якась частина мене сподівалась, що моє видіння справдиться ще до закінчення розмови. Навіть не сподівалась, пристрасно бажала цього. «Ну так, може ми обговоримо те, заради чого я прийшов?» Соколовський взяв ініціативу в свої руки. Це в наших спільних інтересах. Всі присутні глянули на мене. І я оглянув кожного з них. Ну що ж, розвів руки в сторони. Почувайте себе як вдома, пане професоре. Розділ 59 Я ніколи не любив центр Києва. Тобто зрозумійте мене правильно. Це прекрасне місто зі своїм колоритом, культурою та історіями. Але от його центр я не любив. Днем він наче живий мікроорганізм. Там тисячами снують люди. І не завжди відрізниш, де місцеві, де туристи. Вночі він не такий живий. Але там починається зовсім інша атмосфера. А зранку це просто епіцентр швидкості та роздратованості. Всім кудись треба, всі кудись поспішають. Я ж не люблю його в будь-який час доби. Чому? Тому що там ходять люди. І якщо їх роздратованість можна терпіти зранку, а стан алкогольного сп'яніння ввечері, то видіння чоїїсь смерті – це те, до чого я не звикну ніколи. А там цих видінь тьма. За два дні до... Аліна прийшла до тями, якщо можна так сказати, якраз коли Соколовський закінчив розмову. Коли він закрив рот, всі мовчали. Лише одна Аліна, що сиділа навпроти нас, мотала головою туди-сюди, не розуміючи, що відбувається. «Хто ви такі?» – запитала вона. «Друзі», – заспокійливо сказала Ліля. «Знаю я його друзів!» – кивнула в бік Соколовського. «Один з них хотів!» – Ліля з ненавистю ззиркнула на професора. Той же навіть бровою не повів. А Ліна оглянула кожного з нас по черзі. Саша їй не сподобався одразу. Але от на нас з Марком вона затримала погляд. «Ви з ним заодно...» запитала вона. Поки що. Я відповів їй. Що ж ви тоді хочете від мене? запитала вона. Допомоги. Я снував по Хрещатику серед сірої маси людей. Погода весь день була паскудною, а мої видіння, що постійно хотіли вирвати душу з тіла, додавали сірої гами всьому навколо. Ну, де ж ти? Тихо шепотів собі під ніс. Його ніде не було. Невже Аліна нас обманула? Попри мене пройшла Ліля. Ми коротко кимнули одне одному і розійшлись, наче ми незнайомі. Саша ходив десь на іншій стороні вулиці. Він мав би подати знак, якщо щось побачить. Але він мовчав. Аліна з недовірою вислухала те, що Марко їй розповів про нас. Вона чула це своїми інстинктами, як ми відчули, що з нею щось не так. Але повірити не могла. Ми не винили її. На це потрібен час. Нам потрібно, щоб ти знайшла одну людину. Я перервав розпинання Марка. Часу не було. Нехай не вірить, нехай плює на це все з високої гори, але вона нам потрібна. Ми повинні знайти того покидька і припинити його роботу. Ціна Соколовського була високою, але я вірив, що в Марка був якийсь план. Не можна було давати те, чого він хотів. – З чого мені вам допомагати? – холодно запитала Аліна. – Тому що вони викупили твою свободу. Трутився Соколовський. і «Я можу тримати тебе на ліках, скільки захочу. Ти зможеш зникнути і почати нове життя, коли допоможеш нам», – підтвердив Марко. Подзвонив телефон. Я поспіхом прийняв виклик. «Я його бачу», – повідомив Саша. «Він йде до тебе». «Чудесно!» – я глянув в той бік, де мав бути Саша. Тепер головне не прогавити його. «Що значить якась його річ?» – перепитав я. «Звідки ми її візьмемо?» Аліна навіть не кліпнула. Вона була наче море під час штилю. До цього вона нам пояснила, що для пошуків потрібне подай щось, що належало тому, кого ми збирались шукати. Тільки от вся біда в тому, що ми не знаємо, де можна знайти щось подібне. Марко сидів на кріслі, помалу розчісував пальцями своє волосся. Він зосереджено перебирав варіанти перебігу подій. Саша з Лілею теж сиділи мовчки. Лише один Соколовський не приховував свого задоволення від нашого напруженого вигляду. Аліна ж спокійно взяла зі столика чіпси, і захрустіла ними Її аніскільки не переймало Кого і для чого ми шукаємо Вона літала десь в своїх думках Вона жила десь в іншій реальності І ця ніскільки її не цікавила Ліля повідомила, що бачить його Я не поспішав, Ліля справиться Вона йшла за ним в метро я йшов слідом. Натовпу, на щастя, було небагато. Довелось проскоритись. Телефон перестав ловити. Я проштовхався крізь натовп, закинув жетон у приймач в турнікеті та став на сходи ескалатора. Ми поволі їхали вниз. Позаду мене за кілька метрів вже знаходився Саша. Лілі ніде не видно. Я ще раз дістав телефон з кишені. Немає сигналу. Ліля, де ж ти є? прошеботів я. Відповідь на моє питання не змусила себе чекати. Соколовський ледь стримувався, щоб не зареготати. Нам всім на думку прийшло знаряддя зброї, котрим убивав наш маніяк, але отдістати їх було не так просто. Карасти речові докази, серйозно, це не з бандою скінхедів посваритись. Якщо когось з нас зловлять, не виключено, що нерозкритих убивств з'явиться підозрюваний. Хтось з нас. Може, ти щось запропонуєш? Я не ховав свого роздратування. Соколовський посміхався ще ширше. Бог свідок, як сильно мені хотілося стерти цю посмішку з його лиця. Не допомагало навіть знання того, що він на днях помре від серцевого нападу. Є в мене дещо. Ліниво потягнувся він. Але є два але. І я не взяв цього з собою. Друге але, перебила Ліля. Воно не зовсім належить вбивці. «Що?» – хором запитали ми. «Оближте!» – засміявся Соколовський. «Хіба не знали, що він діє не сам?» «Це ж очевидно! Маніак убиває людей не сам!» «Не знаю як, але він знайшов кілька помічників. Знаю лише одного в лице. Тільки от він параноїк, та годинник мої люди все ж стягнули». Він уважніше оглянув нас. Тоді до нього дійшло, що за інформацію він нам видав. «Серйозно – Серйозно? – перепитав він нас. – Я не знав, – відповів йому. – Якось не взяв до уваги цей факт, – відмазався Марко. – Так, чому ви його не затримали? – запитала Ліля. «Тому що я в психології вже довше, ніж ти на білому світі», – холодно сказав Соколовський. «Я знаю, яких людей можна змусити співпрацювати, а з яких ти й слова путнього не видавиш. Та хіба став би я забирати в цих двох можливість вести рахунки?» Ліля здивовано глянула на нас. «Звести рахунки? Може, запроторити заграти? Але вслух не сказала нічого. Той, що обманює смерть. Іван Дурський. Читала Ірина Назарук. Друзі, щиро дякую вам за перегляд цього відео. Якщо вам сподобався твір, поставте, будь ласка, вподобайку та напишіть будь-який коментар. Це дуже допомагає в просуванні каналу. Якщо ви маєте змогу та бажання підтримати кухру історії фінансово, скористайтеся реквізитами в описі під відео. Незабаром почуємось знову в нових цікавих творах.